Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin amabad Ya ayuhaladzina amanu attaqu Allah haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma alimna ma yunfa'una wa unfa'na bima'alamtana Wa zinna ilma Allahumma inasaluka ilman nafian Wa rizqan tayiban wa amalan Ama ba'ad. Ikhat iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia dan seluruh kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat dan karunia tersebut menjadi sebab utama bagi kita semua untuk meraih ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tasniman iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat thalabul ilmi. Dan seluruh karunia yang tidak terhitung banyaknya. Kita dituntut untuk bersyukur hati yang meyakini bahawa seluruh nikmat dan karunia itu hanya datang dari Allah. Lisan kita memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, anggota badan kita melakukan ketaatan dan ubudiah sebagai bukti nyata kesyukuran yang sesungguhnya. Salat dan salam, mari kita senantiasa memperbanyak, mengucapkannya, terutama di hari yang mulia ini, Yomul Jum'ah. Semoga kita semua menjadi... Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia ini mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan di akhirat kala dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah. Kemudian tentunya juga kita berharap semoga kita bisa minum ya dari telaga beliau pada yawmil qiyamah pada mahsyar kala. Allahumma amin ikhlatan iman para pemirsa kaum Muslimin dan muslimat mana saja untuk berada semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkai hidup kita kembali kita bersuad dalam kajian akidah ahli sunnah wal jamaah yang secara spesifik kita membahas mengkaji akidah-akidah atau akidah yang diyakini oleh para ulama ahli sunnah dari kalangan ya itu dari seluruh madhab Madhab Ahli Sunnah dan Jemaah Baik yang diyakini oleh Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Perkara yang berkaitan dengan iman pada para malaikat Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Setelah menjelaskan keimanan kepada Allah yang berkaitan dengan iman kepada <coughs> sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian juga beliau menjelaskan kewajiban kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang keagungan Allah, luasnya ilmu Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia yang memiliki keagungan, memiliki sifat dan Allah memiliki aras aras yang paling tinggi ya dari ciptaan Allah dari makhluk yang diciptakan oleh Allah wa yang begitu besar kemudian Allah istiwa di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ketinggian tinggi adatnya tinggi kekuasaan dan keagungannya kemudian terakhir pembahasan yang kita bahas adalah bahawa Allah Taala Ta memilih dari kalangan para Nabi, para Rasul orang-orang yang istimewa di sisi Allah memiliki kelebihan ya, dalam tingkat kecintaan, yaitu yang dikenal dengan al khullah atau al khalil itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Imam Abu Jafar At-Tahawi rahimahullah menjelaskan prinsip keimanan dan akidah Ahli Sunnah yang lainnya. Baqala rahimahullah Wa nu'minu bil malayikati wal nabiyyin Ya wa nu'minu bil malayikati wal nabiyyin Wal kutubil munazzalati alal mursalin Wa artinya Dan kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah Beriman kepada para malaikat dan kepada para nabi dan kami juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan ya, kepada para rasul dan kami bersaksi yaitu ahli sunnah wal jamaah annahum kanu alal haqqil mubin bahawa para rasul tersebut adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran yang nyata pembahasan kali ini berkaitan dengan para malaikat sebagaimana kita maklumi bahawa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang enam dan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kita mengetahui, meyakini bahawa ada enam rukun keimanan yang wajib diimani. Barang siapa yang tidak mengimani hal itu berarti dia bukan seorang yang mukmin. Itu secara prinsip, secara usulnya, landasan utamanya. Kemudian dari landasan tersebut, ya ada cabang-cabang keimanan yang merupakan juga bagian yang merupakan mendasar dan prinsip dalam aqidah alisunnah yang wajib diimani. maka diantara rukun iman tersebut adalah iman kepada para malaikat. aman rasul bima unzilailahmi rabbihi wal muaminun. kulan amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. la nufarquu biina ahad min rusuli. jadi kulan amana billah orang beriman kulan amana billah wa malaikati mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat, para nabi, ya kitab yang diturunkan, kemudian nabi, mereka tidak membedakan di antara para nabi tersebut. Jadi ini disini disebutkan dalam ayat tersebut disebutkan bahawa, ya orang-orang beriman beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada para nabi, ya. Kemudian dalam hadis Jabirilahihis Salam, sebagaimana yang telah kita sampaikan berulang kali yaitu hadis di mana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di depan para sahabat atau bersama para sahabat ya bermajlis beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis datang seorang laki yang berbaju putih rambut hitam pakaian yang bersih tidak terlihat ya dalam perawakannya atau dalam pembawaannya Tampilannya, ya, bekas perjalanan Maka dia duduk di hadapan Nabi SAW Dan bersimpu, ya Di hadapan Nabi SAW Bertanya kepada Nabi tentang tiga perkara Dan juga, ya, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya Yang pertama ditanya oleh beliau adalah Akhbirnya iman. Kabarkan kepada wahai Muhammad tentang iman. Nabi menjawab, "Al-iman antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'minu bil qadari khairi wa sharri." Maka keimanan itu adalah keberiman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Allah wa malaikatih wa kutubihi para kitab, wa rusulihi para rasul, dan al yawmil akhir wa antu'minu bil qadari khairi wa sharri. Beriman kepada yang mulai akhir dan kepada takdir baik dan jeleknya. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat dan tanda-tandanya. Semua dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia tersebut, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis Jibril, hadis Jibril, hadis, Jibril. hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah Ikhutal Iman para penyelesa rahimakumullah kemudian akidah al-sunnah tentang iman pada para malaikat ini ya akan kita jelaskan dalam beberapa pembahasan yang pertama ya kita ingin mengetahui hakikat malaikat secara global, secara umum asal-usul penciptaannya sifatnya, keistimewaan malaikat kemudian Hal-hal yang wajib kita imani, ya, terhadap malaikat, yang berkaitan dengan malaikat. Nam, kemudian tugas dan kewajiban mereka yang diembankan oleh Allah Taala, ta yang ditugaskan oleh Allah Subhanahuwataala kepada mereka. Ya, malaikat secara umum, siapa mereka? Ya, mereka adalah ciptaan Allah makhluk Allah taala yang memiliki fisik jasad yang diciptakan dari nur cahaya dan memiliki kemampuan untuk ya merubah bentuk tashakkul dan juga memiliki, ya, tubuh yang kekar, yang besar, kekuatan yang luar biasa, mampu untuk, ya, berpindah di satu tempat ke tempat yang lain dengan cepatan yang luar biasa. Dan mereka memiliki, atau jumlah malaikat sungguh sangat banyak sekali, ya. Kemudian mereka itu adalah. Pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala Mereka sebagai Ya Pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang dipilih oleh Allah Yang tempat tinggal mereka Ada-ada di langit Dan kedudukan mereka tidak sama Sebagaimana juga dikelangan para nabi Tidak sama kedudukan mereka Tapi sesungguhnya mereka Semuanya Seluruhnya adalah Makhluk Allah Yang mulia yang diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah mereka tidak memiliki syahwat mereka hanya diciptakan untuk beribadah sebagaimana yang akan kita jelaskan beserta dalil dalilnya apa saja yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat kemudian asal usul ciptaan mereka Malaikat diciptakan dari an-nur. Ya. sebagainya dalam hadis Nabi s.a.w ya. mengatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jinnu min marijim min nar wa adam mimma wasifa lakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Alaihi Wasallam bahawa malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya Adapun jin diciptakan dari api ya, Dari api neraka, dari api minar Min marijin Marijin itu api yang bergejolak yang dicampur dengan warna serta dengan warna hitam ya. Jadi bukan api yang sekedar warna merah saja tapi warna hitam. Nah. Itu margin minor, ya, dari api. Wahyulika Adam, mimmahusifalakum. Dan Adam diciptakan dari ya, tanah yang telah Allah sebutkan kepada kita. Ya. Menciptakan Adam dari tanah. Husifalakum itulah Allah sifatik kepada kalian, Yaitu dari tanah. Ini menjelaskan kepada kita bahawa malaikat diciptakan dari an-nur dari cahaya adapun ya sifat para malaikat yang wajib kita imani mereka memiliki sifat yang sesuai dengan tugas mereka yang Allah ciptakan untuk beribadah dan Allah ciptakan untuk melaksanakan tugas ya mengatur alam dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala laksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka diantara sifat mereka ada sifat yang sifat ya, fisik dan sifat juga uh, sebagai sifat mereka secara maknawi bukan secara fisik secara psikis ya. akhlaknya dan perilakunya nah. ada pun secara fisik mereka disifati dengan ya kekuatan dan juga fisik yang kekar bil quwah washiddah yang kuat yang kekar dan juga memiliki kemampuan yang luar biasa dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala <tuh> Ya, tentang malaikat, penjaga ya. neraka. Qul yaa amanu aamanu, qoo wa ahlikum nara, wa quduhal nass wal hijara Alayha malaikatun qilaalun shiddat. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian nara dari api neraka waquduhannas walhijarah bahan bakarnya dari manusia dan batu alaiha malaikah iaitu neraka tersebut jaga oleh malaikat ghiladun syidad ghilad yang bila berbicara ya dengan perkataan yang suara yang menggelegar Ya, yeah. gila, washydat, fisiknya, ya, yeah. kekar, yang kuat, yang besar. Nah, Jalan seperti dengan gila dalam berkomunikasi, dalam berbicara gila, yang kasar. Washydat ini sifat bagi fisik mereka, jasad mereka. Ya, yeah. mereka memiliki fisik yang washydat. begitu juga dalam ayat lain disebutkan tentang Jibril alaihissalam ya alamahu syadidul kuah mengajarkan kepadanya yaitu wahyu yang diajarkan oleh Allah kepada Jibril Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW alamahu syadidul kuah yaitu syadidul kuah yang memiliki kekuatan yang luar biasa nah dan mari kita perhatikan hadis berikut ini ya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ya Jibril alaihi salam ciptaan Jibril alaihi salam di dalam hadis yang sahih Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi Wasallam tentang makna ayat walakad ra'ahu bil, bil ufuqil mubin ya. dan sungguh dia telah melihatnya bil ufuqil mubin yaa Ufuk al-mubin yang nyata. Apa maksud dilihat walaqad roahe? Ya, apa yang maksud di sini walaqad roahe? Dan sungguh dia telah melihat, iaitu Nabi saw. Apakah melihat Allah atau Jibril? Maka Nabi saw. Ya menjelaskan bahawa yang dimaksud walaqad roahe adalah Jibril, yaitu Nabi Muhammad saw melihat Jibril disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innama huwa Jibril dan yang demikian itu kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Jibril itu indah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam LAm arahu ala suratihi allati khulika alaiha ghairahatainil marataini ru'aytumun habitan minas sama'i saddan idamu khalqihi ma bayna sama'i ke ar' u. rawahu muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jibril yang saya lihat jibril lam arahu ala suratihi saya tidak pernah melihatnya dalam bentuk ciptaan aslinya ya alati khuliqa alaiha <coughs> ciptaan asli jibril alaihi AS, salam غير هاتين المرتين kecuali ya hanya dua kesempatan ini waktu di makkah dan di waktu Rasulullah S.A.W. ya Mi'raj Isra dan Mi'raj. Ra'aytu munhabitan minas sama' ya. Di waktu di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat Jibril itu munhabitan minas sama' turun ya dari langit. Sajdan idha mukhliqih. Ya itu besarnya fisik jasadnya atau fisik Jibril itu itu menutupi. Sah dan membayangkan semaikilat menutupi ya, dari langit sampai ke bumi. Allah wa Para pemirsa dan para pendengar ya, boleh membayangkan ya, langit yang kita lihat berapa jaraknya? Langit ke bumi berapa jaraknya? Nabi saw. Tatkala melihat jibril asalam, ya, dalam ciptaan aslinya ditampakkan oleh Allah kepada Nabi saw. Ya, beliau melihat Jibril turun dari langit. Dan ilmu Ya, besarnya fisik. Itu. Jibril alaihi salam itu menutupi dari langit sampai ke bumi. Allahu akbar. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. menunjukkan akan kebesaran Allah tabaraka wa taala jika jibril alaihissalam itu satu malaikat ya begitu besar ya ciptaan fisiknya ya jasadnya lalu bagaimana dengan Allah tabaraka wa taala ya wallahi almasalul a'la subhanallah alazim masyucenkoi Allah yang maha agung ya. Ma khalaqta hadza tidak ada yang kau ciptakan dari makhluk ini yang sia-sia. Kemudian dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Jibril alaihi dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surah Hijr, Ra Jibril alaihi salam di surah Thi walau 600 jannah pada kesempatan lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril Alaihis Salam, ya, dan beliau Jibril memiliki enam ratus sayap. Allah wa kebar enam ratus sayap. Kita melihat ya burung dua sayap. Kalau kita ditanya ada kalau ada burung memiliki tiga sayap kita bingung di mana posisi sayap yang ketiga. Ya, Jibril Alaihis Salam situmia jana enam ratus sayap. Kata Nabi S.A.W alaihi kullu janah minha qad saddal ufuq. Ya, setiap dari sayapnya tersebut telah menutupi ufuk. Ya. Kemudian yasqutu min janahihi. Ya. Jatuh. berjatuhan ya dari janahihi dari sayapnya tersebut satu sayap. Ya. Min at-tahawil wa ddur wal Allah alim ya. ma syaa Allah bihi alim bahwa jatu berjatuhan dari sayap sayap-sayap malaikat jibril tersebut minat tahwil warna-warni yang begitu indah ya Iaitu ya. berlian berlian intan berlian ya addur wal yaqut batu permata subhanallah ya bagaimana kita melihat intan berlian batu permata yang begitu indah dengan harga yang mahal ya dari sayap-sayap jibril tersebut para pemirsa rahimakumullah berjatuhan warna-warni begitu indah tahawil alwan al-mukhtalifa bil jamal wal husn ya warna-warni begitu indah wad dur intan berlian wal yakut ya batu permata wallahu bihi alim yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya subhanallah ya ini menunjukkan akan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala begitu besar, ya, fisik malaikat Jibril alaihissalam Kemudian juga dalam hadis lain, Nabi saw menjelaskan, ya, menceritakan kepada kita salah satu dari, ya, pemikul arsh. Kala Nabi saw udi nali an uhditha an malak Min malaikat Allah min hamlat arsh. Inama bina shahmati adunhi ila atiqhi masirat sabi am. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan kepada aku untuk menceritakan, untuk menyampaikan ya kepada kalian tentang salah satu atau salah seorang dari malaikat. Yang memikul arsh, dan kita mengetahui bahawa wajahmu arsh Rabbika, fauqahum yomaidin semania. Pada hari kiamat arsh itu oleh, dipikul oleh delapan malaikat. Satu, salah seorang dari malaikat tersebut, bagaimana fisiknya besarnya, Subhanallah. Kata Nabi saw. Salah seorang dari mereka Ya Jarak antara daun telinga ini Ya Sampai ke pundaknya Kalau kita mungkin ya Manusia biasa ya berapalah ukurannya Mungkin 15 cm mungkin Ya Tergantung ya Besar dan juga Kecilnya Fisik seseorang Nabi SAW menjelaskan bahawa Min syahmati udhnih Ila atiqih Ya dari daun telinganya ini sampai ke pundaknya, bahunya berapa jaraknya? Sebu'umi ati'am Allahuakbar tujuh ratus tahun perjalanan para pemirsa dan para pendengar bisa membayangkan tujuh ratus tahun perjalanan itu itu jarak tempuh berapa itu? Ya Sebu'umi ati'am Tujuh ratus tahun, bukan tujuh tahun, tujuh ratus tahun sebelumnya, am tahun. Kalau, ya, jika itu hanya salah seorang dari, ya, malaikat, bagaimana dengan arah syubuh itu besar, dan arah makhluk yang paling besar? Ya, Subhanallah. Ya, ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, begitu besar, <coughs> begitu besar fisik, ya, malaikat. Dan itu kita imani. Seandainya Nabi SAW tidak menjelaskan hal ini, kita tidak akan tahu hal itu. Oleh karena itu, di antara pelajaran yang sangat berharga. Di dalam mempelajari iman kepada para malaikat ini adalah Tertanam dalam jiri kita kebesaran dan keagungan Allah Sang Pencipta Lalu juga Semakin yakin kita tentang kekerdilan kita Siapa kita? Siapa kita? Berani mendurhakai Allah Berani berbahasiat Berani sombong Siapa kita? kita di bagian yang terkecil. Maka semoga pembelajaran tentang akidah yang berdasarkan dalil-dalil yang benar dan bukan sekadar hanya se sebatas ya uh, sebuah teori, maklumat kita ketahui ini. Oh iya, bertambah keilmuan kita. Tapi apa yang kita harapkan di balik itu semua? Cukup sebagai teori Bertambah keilmuan kita bukan itu yang kita inginkan. Bahwa bertambahnya keilmuan kita tentang malaikat begitu besar ciptaannya bertambah pengagungan kita, kecintaan kita kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin. Kita semakin tunduk. Kita semakin merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong. Semakin termotivasi untuk beribadah dan semakin takut untuk berbuat maksiat dan dosa. Kemudian, hal yang wajib kita imani juga buah di antara sifat malaikat. Ya, mereka dalam sifatnya, ciptaan fisiknya itu juga tidak sama. Ada yang dua sayapnya, ada yang tiga, ada yang empat. Ya, dan paling banyak malaikat Jibril alaihi salam. Tapi ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat yang pertama, qulallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah Fatir al-samaawati wal-aruh Alhamdulillah Fatir al-samaawati wal-aruh Alhamdulillah Fatir al-samaawati wal-aruh Jaili al-malaikati Rusulan Uli ajnihatim Mathna wa thulatha wa ruba' Yazidu fi khalqi maya sha'a Kata Allah Tabaraka wa ta'ala Puji bagi Allah Ya Fatir al-samaawati Yang menciptakan langit dan bumi yang menjadikan para malaikat rusulan sebagai utusan Allah sebagai duta ya Allah mengutus mereka ya untuk melakukan tugas lalu mereka turun ke bumi karena tempat mereka di langit ya. jadi bukan di mana-mana tempat mereka nah tugasnya diperintahkan oleh Allah ini menjelaskan juga kebatilan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana Allah maha tinggi ya. kalau Allah ada di mana-mana berarti nanti malaikat jadi tinggi dari Allah na'udzubillah min dhalik ya taib ja'ilil malaikati rusula Allah jadikan malaikat sebagai rasul, ya, utusan uli ajinihatin yang miliki ajinihah, sayap-sayap berapa sayap mereka? Ada yang dua, masna, wasulah, tawaruba. Ada yang memiliki dua sayap, ada yang tiga, ada yang empat. Sekarang para pemirsa bisa bayangkan empat sayap itu di mana posisinya. Bayangkan bagaimana yang memiliki empat sayap. Iya. baik, enggak usah empat sayap, tiga sayap saja. Nah, kalau kita tidak bisa memahami Ya, bahkan kita kebingungan tentang bagaimana hakikatnya tapi kita yakin ini adalah kebenaran yang mutlak Allah kabarkan dalam Al-Qur'an nah dari sini kita jaga sama bil pelajaran yang sangat berharga yang berkaitan dengan iman kepada Allah jika hakikat dari ciptaan Allah dari malaikat yang diciptakan oleh Allah itu makhluk tidak bisa kita memahaminya lalu siapakah yang memberanikan ya dengan bermodalkan hanya akal dan otak mereka berani untuk berbicara tentang hakikat sifat Allah sehingga dia berani mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala ini tentunya hal yang sangat bertentangan dengan al-haq yang jauhnya dia dari pengagungan kepada Allah yazidu fil khalqi ma yasha Allah menamba menamba dalam ciptaannya ya mau menambah ya sayapnya lebih dari empat Ya, bahkan sampai 600 sayap Jibril ciptakan yaitu sesuai dengan kehendak Allah taala. Ta Kemudian malaikat itu juga dimiliki sifat ya fisiknya itu ya yang tampan ya, al-jamal, al-husn. Sehingga di waktu para wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihi salam mereka kaget dan bertakbir akbarnya sampai mereka ya lupa ingatan sehingga mereka melukai jari-jari mereka jari-jari mereka ya, jari jemari mereka kenapa melihat ketampanan Yusuf alaihi salam kemudian mereka mengatakan ya sebagaimana dalam surah Yusuf kata Allah tabaraka wa taala qulna hashalillah ya mereka mengatakan hashalillah demi Allah mahadha bashara ini bukan manusia in hatha illa malakun karim inilah malaikat yang mulia kenapa? begitu ketampanan ya. e, fisik wajah dari Nabi Yusuf AS sehingga mustahil ini manusia kata mereka, ini bukan manusia menunjukkan kepada kita bahawa malaikat itu adalah yang berpenampilan yang ya, tampan ya, begitu yang kata Allahumma sarohimakumullah dan juga malaikat memiliki sifat alhayak sifat malu, ya semuanya dalam hadis jelaskan tentang Uthman radhiyallahu anhala astahi ya min rajul yang astahi minul malaikah Rasul saw menjelaskan tentang bagaimana sifat malu yang dimiliki oleh Uthman tidak akan malu kepada Uthman yang malaikat saja yang malu terhadap Uthman, ya astahi minul malaikah itu diantara sifat yang berkaitan ya dengan para malaikat. Adapun keistimewaan mereka, khasa'isuhum malaikat yang wajib kita imani bahwa tempat tinggal mereka yaitu di langit. Mereka turun ke bumi itu melaksanakan tugas. Mereka pergi ya terbang ke sana sini. ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ya, dan malaikat-malaikat yang lain ditugaskan untuk mengatur ya hujan mengatur ya tanam-tanaman untuk juga menjaga manusia menulis catatan amalan mereka ya dalam catatan amalan mereka ya dan malaikat-malaikat yang lain ditugaskan oleh Allah malaikat yang ditugaskan untuk ya mencari majlis ilmu dan yang lainnya sebagaimana akan terjelaskan jadi tempat mereka adalah di langit Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala Yunzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Bahwa yunzilul al malaikah Allah menurunkan para malaikat biruh dengan ruh min amri dari perintah Allah Kenapa namakan ruh? Kenapa perintah yang datang dari Allah adalah ruh kehidupan jiwa manusia. Ala man yasha'u ala man yasha'u min ibadihi kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya nah. jadi para malaikat tempat tinggalnya di langit tapi mereka turun ke bumi sesuai dengan perintah Allah, izin Allah melaksanakan tugas mereka dan ini juga dalam hadis yang lain hadis yang sahih, diwakilkan Imam Bukhari dan Muslim para pemerintah mari perhatikan hadis ini Ya, ini hadis yang sudah seharusnya menjadi perhatian kita nah كَتَنَبِّي صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُ فِي كُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَأْرُجُ الَّذِينَ بَاطِفِي كُمْ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَبْتُمْ إِبَادِي وَيَقُولُونَ تَرَكْنَا Wahm yusalluna, waatina hum. Wahm yusalluna. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sila berganti. Malaikat ya yang di malam hari dan malaikat yang di siang hari. Jadi ada dua sip. Malaikat yang ditugaskan di malam hari dan malaikat ditugaskan di siang hari. Mereka bergantian ini, turun bergantian. Allah wa Allah yang mengatur semua. Ya, kapan mereka berkumpul bersuah ya. pergantian, terjadi pergantian sip-sipan tadi na'am wa ijtami'una fi salatis subihi wa salatil asr mereka bertemu di waktu salat subuh dan salat asr dua salat malaikat yang ditugaskan untuk di malam hari turun begitu salat subuh Ya, bersu bersua bertemu dengan malaikat yang ditugaskan di siang hari. Yang malam dia naik. Begitu subuh ya, malaikat yang kedua. Ya, bergantian mereka. Ketemu di salat subuh dan salat asar. Terus seperti itu. Malaikat yang siangnya di malam hari dan di siang hari. Subhanallah, semenjak diciptakan oleh Allah. Ya. Apa tugasnya? ia ya, memantau kita ni hamba-hamba Allah tabaraka wa taala mereka memantau ingin melaporkan memberikan catatan dan yang melaporkan kepada Allah tabaraka wa taala oh, kalau begitu Allah enggak tahu saat kondisi kita Allah Maha tahu maka dalam hadis disebutkan Allahu a'lam ya هو اعلم بهم Allah mengetahui tentang siapa kita apa yang kita lakukan di waktu kedua waktu tersebut salatkah atau tidur, lalai dari solat atau tinggalkan solat. Ya. Kemudian Allah bertanya, "Kepada orang tua bagaimana kalian tinggalkan hamba?" Malaikat yang sip malam ditanya oleh Allah. Begitu naik di waktu subuh, ditanya, "Bagaimana engkau tinggalkan hamba?" Begitu juga malaikat yang sipnya di siang hari. Naik nanti di sore hari waktu asar, Ketemu dengan malaikat, kemudian dia naik ganti dengan malaikat yang akan, ya menjaga kita, memperhatikan, memantau kondisi kita di malam hari, semua terus seperti itu silber ganti. Jadi mereka turun naik, turun naik. Nah, kemudian perhatikan jawan malaikat, Bila malaikat mendapatkan kita hamba-hamba Allah ini. Dalam keadaan solat, dalam keadaan berzikir dan beribadah dia akan laporkan. Tarakna humayyusallun wa atenahumayyusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan solat dan kami datang pada mereka mendapat dalam keadaan solat. Subhanallah. Sungguh sangat mulia. Maka perhatikan dua waktu ini para pemirsa rahimahumullah. Solat subuh dan solat asar. Jangan sampai. Tilaalah Jangan sampai kita, ya, telat dari solat subuh dan solat asar. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, ini dua solat yang sangat menentukan. Ya, oleh karena itu, di antara manfaat, faedah kita bisa petik dari pelajaran kita tentang malaikat ini sungguh sangat banyak sekali. Jadi bukan sebuah teori, ya, sebuah ya maklumat informasi kemudian kita pahami, kita terima, kemudian kita tidak ada efek ya pengaruh terhadap jiwa kita. Sungguh ini pelajaran akidah yang gersang saya katakan kita semerubah ya mindset kita. Ya, pola pikir kita. Pola pembelajaran akidah kita. Jangan sekederhanya ya selesai transfer ilmu, selesai dalilnya ini, pembagiannya ini junda saya malaikat begini dan selesai enggak saya menghimbau kepada para guru para ustad dan mendidik umat, didik anak didiknya tatkala mempelajari masalah akidah jangan akidah yang gersang akidah yang harus subur dengan manfaat yang dirasakan efeknya secara langsung pada jiwa kita di sinilah manfaat kita bagaimana menghadirkan makna-makna kebesaran Allah dan di sini juga kita memahami bagaimana Allah itu maha tinggi. Ini juga menjelaskan kebatilan akidah orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana kata mereka. Lalu kalau Allah ada di mana-mana, apa -mana. yang malaikat dua malaikat yang silih berganti di naik turun? Kenapa? Ya, ya mudah-mudahan mereka yang terkena syubhat sampai mengingkari ketinggian Allah itu mendengar hadis ini. Ya, lalu nah, kenapa malaikat naik? Kenapa turun naik? Ya turun naik berarti ada yang tinggi, ada yang rendah. Tempat mereka, langit. Dan Allah maha tinggi. Ya. Mereka bersuara dengan Allah melaporkan. Nah. Kalau Allah ada di mana-mana, tidak -mana, perlu malaikat naik. Ketemu Allah di mana saja. Ya. Waliyazubillah. Begitu batil, ya akidah yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau Allah menyatu dengan makhluk wihdatul wujud ya na'uzubillah min tali kemudian diantara keistimewaan malaikat mereka tidak disifati dengan apa jenis kelamin iaitu wanita maka takkala orang-orang musyrikin menyebutkan menipati malaikat disifati dengan ya wanita jenis kelamin iaitu wanita maka Allah membantah hal itu kalau wajal malaikat aladin, hukum ibadul Rahman inathan. Mereka ramushrikin menjadikan para malaikat yang mereka itu ibadul Rahman hamba-hamba inathan sebagai wanita. Ya, as-ashahid, iaitu asyahidu khalqum. Apakah mereka menyaksikan bagaimana proses penciptaannya? Ya, satu tabu syahadatuhum. Oyusallam. Mereka akan ditanya tentang pernyataan tersebut diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa alasan kalian mengatakan hal itu? Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah menyebutkan innal ladzina yu'minnal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al untha. Bah orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu mereka ya menamakan malaikat itu dengan penamaan seorang wanita. Nah. Di antara keistimewaan mereka mereka tidak turhaka tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah. Ya, oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Mereka tidak mendurhakai Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Ya, tidak mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan tersebut Itu Di sepatutnya para malaikat Ya Kemudian di antara keistimewaan mereka, di antara keistimewaan malaikat mereka yang terus beribadah dan tidak pernah bosan, tidak bosan-bosannya beribadah, sesuai dengan uh, tugas yang Allah berikan kepada mereka itu mereka lakukan. Sampai dalam sebagian hadis tersebutkan malaikat yang meniup seruling sangkagala. Semenjak Allah menciptakan, ya, semenjak Allah menciptakan malaikat tersebut. Sampai detik ini Dan sampai diperintahkan nanti untuk Menyuk seruling Atau sangka tersebut Itu posisinya berlutut Sambil mata melihat Ya, ke arah yang tinggi Ke langit atau ke arah yang tinggi Tidak berkedip, tidak pernah berkedip Layak turut Kemudian posisi seruling tersebut Sudah hampir ya di, Diletakkan di mulutnya Di depan mulutnya Mata, sembari mata melihat ya ke arah yang tinggi dan tidak berkedip kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa karena begitu dia berkedatang perintah dia tidak tahu subhanallah jadi berlutut kaifa anu ya bagaimana saya akan merasakan kenikmatan kata Nabi sallallahu ya wanafikul wanafikhus suri qad iltaqama alqarna yang meniupkan seruling sangka kala tersebut telah iltaqama Salah-salah ayah ingin memasukkan kemulutnya berada di depan mulutnya. Tinggal meniup saja. Datang perintah dari Allah, langsung dia akan tiup. Semua manusia akan mati semuanya. Kemudian, tiupan kedua akan dibangkitkan oleh Allah. Tabarakat oleh seluruh umat manusia. Subhanallah. Tidak pernah. ya, Dia. Uh, berasa bosan. Nah. Dan malaikat diciptakan oleh Allah. Yang untuk bertasbih berzikir kepada Allah ta'ala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah wa ta'ala Jadi orang-orang yang ada di sisi Allah itu para malaikat. Yang ada di sisi Allah wa ta'ala mereka tidak pernah sombong dari beribadah kepada Allah. Walau istighsion tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa bosan. Yosabiyahun dan Leylawan Nahar siang malam mereka bertasbih, siang malam mereka bertasbih, mensucikan Allah. La yaf mereka tidak pernah merasa bosan, merasa capek. Subhanallah. Ya, tentu ini adalah ya, kisah mewah mereka yang Allah berikan kepada para malaikat. Yakohat liman para pemimisan rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang wajib kita imani tentang malaikat ini, artinya kita beriman secara global bahawa malaikat itulah hamba Allah diciptakan untuk beribadah. Mereka memiliki fisik yang begitu besar, Mereka memiliki tugas yang diembankan oleh Allah Taala. Mereka ciptakan dari nur cahaya. Mereka dibesarkan untuk beribadah, tidak bermaksiat kepada Allah. Ia ya, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk merubah uh, bentuk pindah ke suatu tempat tempat yang lain dan kekuatan yang lebih besar dan itu semua ya adalah hal yang wajib kita imani. Jadi yang pertama kita imani keberadaan para malaikat, Itu benar adanya karena begitu banyak dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Kemudian kita mengimani juga bahwa jumlah mereka itu sangat banyak. Ya. Banyak sekali. Tidak ada yang mengatakan kecuali Allah Rabbul Alamin wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu dan tidak ada yang tahu tentang jumlah ya bala tentara rabbmu yaitu para malaikat illahu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala ya, sungguh sangat banyak sekali perhatikan jemaah sekali rahimakumullah bahwa penghuni langit itu jumlah malaikat itu lebih banyak di manusia penghuni bumi ini dalam hadis takkan Nabi SAW isra' mi'raj Jelaskan bahawa ya bagaimana kondisi Baitul Ma'mur ya Baitul Ma'mur ya, ya. al ma di langit ya di langit ketujuh Ya summa rufi'a li al-baitul ma'mur kuben diperlihatkan kepadamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baitul ma'mur ma al -ma Fa qultu ya Jibril ya. ma hada Jibril apa ini Jibril Ya Qala hada al-baitul ma'mur ini Baitul Ma'amur ya, tempat ibadahnya para malaikat kalau kita di dunia ada Ka'bah Baitullah di langit tempat beribadahnya yang masuk ke dalam Baitul Ma'amur itu para malaikat setiap hari hanya dapat berkesempatan satu kali begitu masuk tidak akan kembali lagi yang lain terus akan masuk Allahu Akbar al Baitul Ma'amur ini Baitul Ma'amur Para kata Nabi SAW alaihi wasallam ya dukhuluhu kull yawm 70000 malak setiap hari setiap hari kata Nabi masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah 70000 70000 malak malaikat jika keluar منه لم يعود fihi akhiru الاخره مع عليهم apabila mereka telah keluar dari Baitul Ma'amur tidak kembali lagi jadi kesempatan untuk masuk satu kali tidak kembali lagi kata Nabi SAW hanya satu kesempatan dan setiap hari semenjak Allah menciptakan ila jauh minul qiyama ya. ila niya sya'allah berapa jumlanya Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah mencipta hada batil 70000. Naam. Dan hal yang lain dalam hal ini ya, jelaskan bagaimana jumlah malaikat begitu banyak disebutkan Nabi SAW tentang malaikat yang akan menarik ya, menyeret neraka ya, kata Nabi SAW yuta wasallam jahannam yawma idzin. Pada hari kamu akan datangkan neraka jahanam. Lahir sabu na al neraka jahanan itu memiliki ya sabu al tujuh puluh zimam, yaitu uh, zimam itu tali yang diikatkan kepada neraka tersebut. Makul Ma di zimam, ya, makul Ma di zimam bersama setiap zimam ikatan tersebut tali yang tujuh puluh tujuh puluh ribu tadi itu malaikat akan ya menarik sebua alfa malaq tujuh puluh ribu malaikat. Jadi tujuh puluh ribu tali yang mengikat uh, naga jahannam, kemudian masing-masing dari tujuh puluh ribu tadi itu akan dipegang oleh tujuh, ya akan ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat. Silakan para pemirsa kalikan. Tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu dikalikan berapa jumlah, ya jumlahnya berapa? Silakan. Itu malaikat yang akan menarik menyeret neraka jahanam. Wali azubillah, wali azubillah, ya semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka dan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin. naam itu di antara hal yang kita imani kemudian bagaimana malaikat memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala malaikat itu juga tidak sama kedudukannya, yang paling utama Jibril alaihissalam, kemudian juga malaikat yang lain, ya, seperti malaikat Mikail wa Israfil ini malaikat, tiga malaikat yang mulia di sisi Allah, tapi yang tentu yang paling mulia kedudukannya adalah Jibril alaihissalam yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kemudian kewajiban kita untuk mencintai para malaikat dan untuk waspada jangan sampai kita membenci mereka. Nah, kemudian kita meyakini bahawa malaikat itu, semua mereka melakukan tugas dengan izin Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur alam dari diri mereka sendiri. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mampu mereka lakukan. Jadi tugas yang Allah membankan kepada mereka, menunjukkan keembesaran keagungan Allah, tabaraka Allah yang mengatur mengizinkan. Ya Allah mengatur semua yang mengizinkan Kalau Allah mengizinkan, mereka akan berbuat Kalau tidak, ya tidak akan mereka lakukan Nah, kemudian kita mengimani Nama-nama malaikat yang tertera Dalam Al-Quran Dan tugas-tugas mereka Dan sebenarnya kita maklumi banyak tugas mereka Ya, memberikan wahyu Mengatur ya, hujan, pohonan, buah-buahan Kemudian ya, menyukurkan Uh, Senangkala kemudian ditugaskan untuk menyebutkan roh dalam janin, uh, ditugaskan juga ada yang menjaga gunung, malaikat jibal, kemudian untuk mencabut roh, menulis catatan, uh, menulis amalan-amalan manusia, dan juga yang memikul arash, dan juga yang datang berkunjung ke baitul ma'mur. Ya, di setiap harinya seperti jelaskan tadi, ya saboona al uh, malak ribu malaikat ya itu semua kita imani ya kita yakini dan malaikat juga yang terus terbang ke sana sini mencari majelis ilmu itu diantara hal yang uh, berkaitan dengan iman pada malaikat yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam sekarang jazakalllah khair barakallahu fika tasmadriam dia disampaikan awal seri kesempatan pagi hari ini ...dari pembahasan kitab syarikatul Hawiyah... ...yang pembahasan mengenai... ...malaikat-malaikat Allah SWT. Subhan Mudah-mudahan... ...nambah ilmu bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif... ...sesi soal jawab bagi anda... ...para pemisah, teman-teman, dimanapun anda berada... ...yang ingin bersoal jawab... ...di kesempatan pagi hari ini... ...yang tentunya kami harapkan... ...sesuai dengan pembahasan kita... ...pertanyaan yang anda ajukan... ...dan silahkan anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat yaitu 0819896543 atau anda bisa menghubungi secara langsung di layanan telepon kami di 080218236543 eh, baik kesempatan pertama kami angkat lebih dahulu setiap pertanyaan di layanan pesan singkat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, sebenarnya ada berapa jumlah malaikat yang diberitahukan nama-namanya kepada hambanya atau kepada kita Dan benarkah nama-nama eh, dari 10 malaikat yang sering kita pelajari dari semenjak kecil itu Ustadz Mohon penjelasannya <tuh> Terima kasih ya Kepada yang bertanya tentang jumlah para malaikat. Tentunya sebagaimana yang telah kita maklumi tadi bahawa jumlah para malaikat itu sangat banyak sekali. Ya. Yeah. Jumlah para malaikat itu sangat banyak sekali. Ya. Yeah. Dan telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya yeah. sebagian dari nama mereka dan sifat mereka dan tugasnya. Ya yeah. sebagian itu sifat. Ya. Yeah. Bukan nama dan tugas mereka bukan nama. Ya. Allah menyebutkan ya tentang ya Jibril itu nama Israfil wa Mikail ya. Itu nama mereka. Harut wa Marut itu malaikat. Ya. Jadi Isa Wa Mikail, wa Israfil ya. Itu adalah nama waharu marud haru maru ini malaikat yang diturunkan oleh Allah sebagai fitnah yang mengajarkan sihir fitnah ujian inama nahnu fitnah fitnatun wala kami fitnah bukan berarti ya sihir diperbolehkan tidak tapi ujian siapa yang mengikutinya ya akan kufur dengan sihir tadi adapun malaikat yang lain tadi sebagai tugas sifat mereka ya rakibun atid itu bukan nama tapi tugas mereka rakib atid yang memantau ya kiraman katibin ya kan? kemudian juga uh, malakul maut ya itu tugas mereka tugas mereka ya jadi uh, kita mengimani ada nama-nama disebutkan Allah tabaraka taala tak ada juga yang merupakan yaitu uh, tugas mereka dan sifat mereka tugas mereka Ya kemudian ya kita mengenal malaikat yang uh, dalam disebutkan bahwa menjaga uh, surga lah Ridwan ya Ridwan ya di dalam hadis tidak terdapat dalam hadis yang saya penamaan Ridwan ya tapi ya yang penjaga surga nah Khazanatu ya وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا جَدِي خَزَنَتُ. Begitu juga khazin ya ner yang penjaga neraka ner ya itu sifat itu sifat mereka itu tugas mereka dan tidak ada namakan itu ridwan nanti ada terdapat dalam hadis yang saya penamaan tentang ridwan ya ya bahawa penjaga malaikat, penjaga penjaga surga, akan terdapat sebutkan khazanatu, Kala khazanatuha, eh, penjaga, nah, seperti itu, jadi kita katakan bahawa malaikat, ya ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, tapi secara nama, kerana ini perkara yang gaib, maka kita tidak bisa mengatakannya, kecuali dengan dalil yang sahih, dengan dalil yang sahih, sampai juga tentang masalah, ya israfil, yang kita mengetahui, Ya, waniup sangka kalah kan begitu ini memang dalam hadis secara riwayat yang sahih tidak terdapat tapi para ulama' ya menukilkan seperti Imam Al-Qurdu dan kita tadkir tentang ijma' para ulama' dah turun temurun mereka mengenal bahawa yang waniup sangka kalah tersebut israfil tapi secara tinjauan ilmiah dan hadis tidak terdapat yang sahih tentang penamaan israfil tapi telah menjadi ijma' ya begitu ijma' kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dan yang lain sebutkan turun-temurun disebutkan seperti itu. Akan tapi Nabi S.A.W. alaihi hadis yang saya menjelaskan menyebutkannya nafikhus, nafikhus sur. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam kaifa anum. Naam, kaifa anum. Na, wa nafikhus al sur qad yaltaqam al-qarn. Nafikhus sur iaitu yang meniup ya suruling tadi. Telah ingin apa namanya itu telah meletakkan ya, suruh itu di depan mulutnya Nah, jadi, uh, itu, ada pun jumlah yang mungkin ya, sebagian uh, memahami itu, kerana tugas dan makan juga nama, rakibun atid kiraman katibin, pada itu sifat mereka kiraman katibin, yang kiram, yang mulia katibin, yang menulis, kan begitu jadi, bukan nama, tapi sifat mereka, dan ada yang tugas mereka jadi, Allah wa'alam, yang penting kita imani semua yang terdapat dalam Al-Quran dalam hadis tentang sifat dan nama-nama mereka dan tugas mereka. Wallahu a'lam. Nah. <coughs> Baik, sekurang-kurangnya Atas jawaban dan penjelasan ulstad demikian dan juga tadi pertanyaan jawaban dari beberapa pertanyaan yang senada yang masuk di layanan 6 singkat yang mudah-mudahan para pemisa yang mengajukan pertanyaan tadi dimenyimak dari jawaban ulstad. Baik untuk selanjutnya Ya, ada pertanyaan kembali Ustaz Dari Pak Ancong Lawusu di bau-bau Sulawesi Tenggara Ya, Ustaz tadi dijelaskan bahawa Rasulullah SAW Pernah ditemui malaikat jibril dalam bentuk wujudnya sebagai manusia Sementara para malaikat tersebut adalah makhluk gaib yang harus diyakini yang jadi pertanyaan Adakah riwayat bahawa malaikat berubah wujud Dan ketemu dengan manusia-manusia biasa Ustaz Karena e, banyak yang mengklaim bahawa Katanya saya pernah bertemu, e, ditemui oleh malaikat Atau e, bertemu dengan malaikat Dan yang kedua Jadi juga disekatakan bahawa e, Akidah yang mengatakan bahawa Allah berada di mana-mana adalah batil Bagaimana kaitannya dengan e, ayat bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya e, lebih dari urat manusia. Seth. Mohon penjelasan Ustaz agar e, saya bisa paham mengenai masalah ini. Nah, tuh, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada dua pertanyaan dari bapak yang bertanya Barakallah. Pertanyaan yang pertama. Yaitu dalam apakah ya ada riwayat yang menjelaskan yaitu wujud nyata bapa malaikat bisa bertemu dengan seseorang ya selain Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam kita katakan ya kalau hadis yang sahih ada bahwa di waktu hadis Jibril tadi hadis menjelaskan bahwa mereka melihat bertemu para sahabat melihat jadi datang jibril alaihi ya. salam datang jibril alaihi salam duduk bersimpuh di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ya, bersentuhannya lutut beliau dengan lutut nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekatnya ya wa wada'a kaffay ala dia letakkan kedua dapat tangan di atas pahanya kedua pahanya dia mengatakan di atas kedua paha jibril atau di atas kedua paha nabi begitu dekatnya dia bertanya jadi itu disaksikan oleh para, malai, uh, para sahabat yang hadir. Disaksikan oleh para sahabat yang hadir. berarti mereka bertemu, ya, melihat. Akan tapi di awal, ya, di awalnya mereka tidak mengetahui tentang malaikat. Mereka, "paajibnallahu", mereka heran dan kaget, ya, "ajibnallahu". Dia yang bertanya, kemudian dia yang menarikan jawabannya baru di akhir hadis penabisnamalian kemudian kami dah tunggu ya sekian lama juga pau nabi SAW alaihi wasallam mengabarkan atadru namanisail tahu kalian siapa yang bertanya pa annau jibril atakum yu'alimu kum dienak itu jibril yang datang yang datang ya yang datang kepada ya, kalian mengajarkan tentang uh, agama kalian jadi kalau secara hukum malaikat Ya, bisa merubah wujudnya, bisa berubah untuk manusia. Tashakul, karena Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kepadanya kemampuan untuk bisa merubah. Seperti yang kita jelaskan tadi, kuadrat alat tashakul, wafisora tilkh. Dan seringkali Nabi Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi saw dalam bentuk dalam bentuk rupa manusia, yaitu dalam bentuk sahabat yadhihial khalbi. Karena yadhihial khalbi seorang yang tampan, yang ganteng kan begitu seperti itu. Adapun pernyataan ya sepertama dengan Jibril atau mungkin malaikat datang, ini siapa dia? Nabi kah? Enggak ada lagi nabi. Ya. Adapun bisikan-bisikan Bisa -bisikan, ya, dibisikan -bisikan tersebut ya. Kalau seandainya itu bisikan yang baik, dorongan yang baik. Memang ya, ini dorongan bisikan yang merupakan ya diberikan malaikat. Tapi ada bisikan yang jelek ya di setan. Adalmi kita ni ada dua bisikan, dua dorongan yang motivasi yang ada berbeza. Kemotivasi ke ke untuk berbuat baik ini bagian dari pertolongan malaikat dengan izin Allah. Bisikan yang jahatlah bagian dari ya godaan dari syaitan dan iblis terus berseteru itu. Ada pun yang mengatakan, oh ya bertemu dengan malaikat, malaikat ini siapa dia? Ya siapa dia? Maka tidak bisa kita benarkan kerana tidak ada dalilnya. Perkara yang gaib, perkara yang gaib. Ya. Perkara yang keji. Ya. Maka ini tidak bisa kita menerima, ya, membenarkan hal-hal yang pernyataan yang seperti itu. Apalagi begitu banyak ya bentebaran kebohongan, berbagai kebohongan di zaman sekarang ini atau di zaman-zaman sebelum tentang pernyataan hal-hal yang seperti itu dia ketemu malaikat inilah mengatakan ketemu dengan nabi lah macam-macam kata dia, padahal dia siapa dia? Mungkin jauh. Ya. Dari sunnah nabi. Ya penampilan saja tidak menampakkan bagaimana dia orang yang konsisten dengan agama, ya, dengan konsisten dengan sunnah Nabi. Lalu malaikat datang kepada orang yang seperti itu. Ya itu jelas hal-hal yang tidak bisa dibenarkan, ya, karena tidak ada dalilnya dan ini perkara yang gaib. Bagaimana kita membuktikan kebenarannya? Maka eh, ini semua hanya sesuai dengan dalil. Kenapa kita katakan Nabi bertemu? Ya kita boleh mengatakan saya melihat Jibril melihat langsung ciptaan aslinya beliau didatangi oleh di Jibril ya didapkan para sahabatnya nah jadi ini semua tentunya dalam perang ya Uhud para malaikat ikut ya tapi juga para sahabat tidak banyak juga melihat tapi rasa mengabarkan para malaikat ikut dan dikebarkan Allah subhanahu wa ta'ala diutus jundun min junudillah Allah dan tidak dilihat oleh para sahabat. Nah. Jadi semua itu kita yakini malaikat mampu untuk merubah bentuk pada bentuk manusia. Ya. Akan tapi tidak bisa kita benarkan bahawa orang mengatakan ya, saya ketemu dengan malaikat. Nah, kemudian kita katakan malaikat siapa yang ketemu dengan kamu? Ya. Jibril memang kamu nabi. Ya kan? Jadi itu semua tidak bisa ya diterima pernyataan yang seperti itu. Kemudian tadi pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan akidah orang eh, wahdatul wujud atau Allah ada di mana-mana, ya bagaimana dengan eh, ayat yang menjelaskan wahahnu akarabu ilhamin hablil warid. Nah, Kemudian leburkan kepadanya dari hablil warid dari urat ulat uh, apa namanya itu hablil warid iaitu lehermu. Baik. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa akidah ahli Sunnah, akidatul mukminin, akidah orang yang beriman. Akidah para anbiya. Akidah orang yang beriman dari dahulu sampai saat ini yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, yang berpegang teguh dengan wahyu. Ya. Secara khusus kaum muslimin setelah diutusnya Nabi berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Ya yang mengikuti sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti dan yang sesuai dengan akal yang sehat sesuai dengan fitroh yang suci akidah mereka tentang Allah tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah zatnya maha tinggi zatnya maha tinggi di atas arsh ista'wal al arsh arsh makhluk paling tinggi aras itu bagaikan atap bagi seluruh makhluk ini. Dan di atasnya Allah Tabaraka wa Taala itulah di dua alam, di luar alam ini. Ya, istawa 'alal arsy. Jadi, makhluk dengan Allah hanya ada dua arah. Ya, dua arah saja. Tinggi dan bawah. Allah Maha Tinggi, makhluk di bawah semuanya. Adapun di alam semesta ini, ya. Maka itu ada enam arah, ada tinggi, ada rendah, bawah, ya, atas bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu namanya jihad sibtah enam arah tadi. Ini berbicara tentang makhluk makhluk. Adapun bicara tentang Allahnya dua arah saja, bawah dan tinggi, ya, atas dan bawah. Allah yang di atas seluruh makhluk di bawahnya. Naam. kemudian naam, Allah dekat tak ada masalah meng Allah dekat ya tapi yang menjadi pertanyaan apakah zat Allah dekat dengan kita orang yang memaham yang katakan zat Allah itu dekat dengan hambanya ini yang tidak paham maksud makna dekat atau tidak paham makna kebersamaan tidak semua kebersamaan itu ya tidak semua kebersamaan itu Kebersamaan dengan that. Jadi ada juga yang berdalil wah maakum enamakuntum dia bersama di mana saja berada Allah karib betul Allah karib. Tapi permasalahannya dia tidak memahami apa maksud dekat di sini dia memahami dekat itu ya seperti dia memahami dekat dia mungkin dari isteri atau anaknya fisiknya berdekatan anda keliru dia ya, anggap tidak paham tentang masalah ayat tadi. Al-Qur'an enggak akan mungkin menunjukkan pada kebatilan. Akidah wahdatul wujud mengatakan Allah berada di mana-mana itu batil sebatilnya akidah yang kufur. Ya. Seperti itu. Tidak akan mungkin. Ya, itu dipahami dengan seperti itu. Oleh kerana itu, paraumsa rahimakumullah, kita yakini Allah Maha Tinggi. Tapi apa maksud qarib? Nah, ada satu yang perlu dipahami sebagian pada dengan Al-Qur'an tapi yang menjadi permasalahan sisi pendalilannya. Al-Qur'an benar. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wajib do'a ta da'an, fabil anbahku bertanya kepada Muhammad tentang aku katakan aku dekat. Ya, dekat. Maka aku perkenankan doa yang berdoa. Ya, wa nahnu aqrabu min warid. Ya. Adapun dalam surat ya wa nahnu aqrabu il warid. I itu adalah dekatnya para malaikat yang mencabut roh seorang so, yang sekarat. Ya, yeah. ia telak al mutalqian yang liyamin wal shiman qaid, -qa ma'yalfidu min qaulillahi rabbun atid, wajad sekaratun mauti bilhaqq. Begitu. Like Jadi itu adalah malaikat. Ya, dekatnya malaikat. Ahnu akrab ilya min hablilwarid. Malaikat diutuslah untuk mencabut roh. Ya, yeah. roh orang yang Uh, Sekarat. Nam, jadi bukan dekatnya Allah di sini. Adapun yang masuk dalam ayat wah ini kari dekat kata Allah. Nam kedekatan Allah dalam konteks apa di sini? Allah menyebutkan dalam ayat tersebut uji budak wasda'i, memperkenankan doa orang yang mengabulkan. Ya Allah dekat. Apapun yang kita mohonkan, Allah dekat mengabulkan, memperkenankan, mengabulkan doa tersebut. Bukan zat Allah-Nya dekat. Ya. Karena kalau kita perhatikan, saya memberikan perbandingan. Ya. Allah yang maha besar. Perbandingan kita, hambanya ini. Tidak usahlah hamba atau kita ini. Perbandingan antara. Arash dengan kursi. Kursi dengan langit dan bumi. Kursi dengan langit dan bumi. Kursi dengan langit. Bumi. Perbandingannya apa? Ya, mungkin ya, bagaikan sekeping uang logam yang kita lemparkan ke Padang Sahara. Tidak ada perbandingannya sama sekali. Wasi'a kursius sama watiwullah. Kemudian, ya begitu luas ya, kursi meliputi mencukup semua langit dan bumi kursi yang begitu luas mencakup langit dan bumi ini itu bila dibandingkan dengan aras seperti itu juga sekeping uang logam dilemparkan lemparkan kepada sahara yang luas, tidak ada perbandingan dan Allahu Akbar jadi kelihatan perhatikan, bumi ini dan kita bagian yang hidup dari bumi ini tidak ada perbandingan kepada Allah Tawaraka Watah, dekat sangat kecil, tidak ada perbandingan jadi apa yang dipermasalakan Allah karib, Makanya belajar Al Quran yang benar, baca dan pelajari tafsir yang benar. Seperti juga mengatahui wa maakum enamakuntum ma Allah bersama kita di mana saja berada. Dia mengatakan Allah bersama kita berarti menyatu, zatnya dekat di mana mana. Inilah dalil mereka. Anda keliru. Baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itu dalam konteks menjelaskan tentang ilmu Allah. Akhirnya juga menjelaskan ilmu Allah Jadi kebersamaan Allah itulah ilmu Allah Kekuasaannya naam itu bersama kita semua Adapun Allah tabarakah wa ta'ala Yaitu al-kabirun wa yang maha tinggi Jadi disenilah Jadi jangan sekedar hanya baca Al-Quran Baca hadis, tapi harus paham maksudnya Ya Naam Paham maksudnya Kita mengatakan saya berjalan Matahari bersama saya apakah ada yang mengatakan matahari bersama kita ya ya hangus dan kebakaran jangankan bersama yang lengket dengan kita, bersamaan ya begitu diterik panas hari yang panas begitu, kita dah merasa kepanasan dan hampir mungkin ya kulit kita mungkin sudah kan begitu ya. di malam hari berjalan saya berjalan dan rembulan bersama saya, apakah bersama rembulan turun dekat diri anda berdampingan, seperti mungkin anda dekat dengan istri atau anak begitu Fisiknya? Tidak. Ini bahasa Arab. Oleh karena itu, ya Al-Quran benar. Kata Imam Buna Ketir, tidak satupun, pakar ulama mengatakan, tidak satupun dalil atau hadis yang sahih yang dijadikan oleh orang-orang yang uh, menyelisih kebenaran atau ahlul bidang wal ahwah digunakan untuk membenarkan pernyataan mereka. Kecuali setelah diteliti, setelah dipahami, setelah dibaca, itu akan menunjukkan bahawa Ya dalil tersebut akan menghujat mereka seperti itu. Demikian, Allahu Alaam, wassallallahu wasanabiina Muhammadin, walaali, wa washabi wassallim, waakhirudakwa na anilham duliilah robil alamin. Demikian bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahu Alaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.